Eta azteko ortoreksia haipatuko dut. Deus ikustekorik ortodoksiarekin ezta erligio bat, alabai. Ortoreksia deitzen da. Sanoki jatearen gogoa, behar bat eta heritasun bat sustut bilakatzen delarik. Bitsia da bai, hola astea. jatea eta heritasuna behar legoan idaztea. Logika faltabat badela diludi alta, titulu hau irakurridut RU 89 egun eta kasetariak adibidez edo adibidez honekin hasten du, beriki familie bazkaribat egin zuela, giro gosuan, ongi jaten eta bar, xalbo bere kusiak, bere kusiak, Mila galdera bazitola etengabe. Nundik eldu dira itxaskiak eta muskuiloak, barazkiak biologikoak dira, fruituak noiz bilduak izan dira, eta bar, eta bar. Ba, badukak ingarritik, segur da, baina galdera dira, ez? Ala ere, azkenian kusiak estu deus dian nahi, eta errandu obek egin gozuela, etxean bazkaldu balu bakarrik, eta ez, zer nahi edan berari egokiak ezitza izkionak. Ba, hortorik xikoa edo ortorek Ez da egisarretiak, orto-orexikoa da iduriz. Grekotik heldu da, ortoz. Zuzena eta orrexiz apetitua eta helikadura. Janariaren kalitatea obsesio bilakatzen delarik. Gialeak bere buruari imposatzen duena osasun honean izaiteko gisan. Barantexen hartian, eh? badiruti ez dela etikari lotua. Hortiko hiturak, diaguerak abiatzen dira. Begoita magaldiz mastikatu janari bat irentxe intzin, diango dugun fruitua, duela zonbait minutu arboletik bildu berria izan dadin. Sustut, eta bar, eta bar. Etikoa ipatzen horarik gana du ez duela loturarik adibidez veganismoarekin edo vegetarianismoarekin. Edo lekuko mozkinak erostearen kezka hori adibidez, lekuko ekoizleen garapena sustatzeko, Jagera arazo bat sortzen du, eta badirur ez dela hain iringaria norbait orto delarik egiazko erita xun bezala kontsiratua baita. Hogeita bat garen mendeko eritasuna dela dirudi gainera, bada lotura bat gaur egun, behar dela uh, elikadura ekilibratu, orekatu eta olako psesio bat sohtzen baita eta kulpabilizatze bat, eta horrek ebete. Ara, eritasuna ptsikiko berri bat sohtzen du. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz! Hitz eta putz. Ada azken aldietan ikusten dugururik zer janarazten daukuten industrialeak eta bestek ebeholakoak e gertatzen dira obsisionatuak bilakatu onuan. Laer bideo batzua aipatuko dauzkizie hemen dembora dugu. bai bere o minutu musikika pixka baten zuteko demora, Interneten ikusi bideo batzu eta itzordu bat. Ibilaldia, haste da, igandean mungian duzie itzordua ikastolen pesta untarna. uka eri batez natzen eggunera gandean izango da mungian eta gitarabu oparoa dutela ez dudatu eta horri zaiten ikusten alko dituzi adibidez trikizio taldea, itziaren semea kemen duguna, esian eta beste, eta beste ikastolen e pesta unentzat itze tapu Video batzu interneten eta notidota beguarri hor, zero zazpigurekin izango da teknologia berrietan murgiltzeko eta numerikoa biharkoa zein izango da Frantzes Lur aldean eta Frantzes Gobernuak plantan eman nahi duena dena janen dauku. Felipe González, espanol gobernu buru izan zen da mila bi eta mila behatzion talarrogeita urte artean, aktualitatean da, sarean asteuntan bideo batean hainitz, aldiz, eun mila aldiz beden ikusia izan dena, segobia egian zela bixitan, sozialistak agera bizia ukandu karrikan eta bideo batean agertzen da. Zure erritik kampo, odola, zure eskuetan da Felipe Gonzalez eta bar, eta pankartak eskuetan, beraz hogei bat pertsona ikusten dira behintzat bideoan, gal siglarekin pankarten gainean, gal talde paramilitara garaian alderdi sozialistaren gobernoaren agindupean zen, eta iduriz, Segobiako gazte horiek ez dutean zi, oroi tarazteak egiten kasuntan, Felipe Gonzalez ez da inoiz zauziperatu izan hogeitarazteko eh, eh, Isa gizona bezala izendatu izen zutelarik hain hittzeke, ere hilketen manatzaile bezala. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hititza pitz, hitz eta putz. Eta mitraieta, bazooka eta biper eta guzti, txiste mitraieta ere hain txegur, pei baske filma, urbiltzen alida ipatona otien bi itzaz, baina nala hain zin jastabat eman dute interneten. Se apelera munso la larangoi machin anoa kushe dehor. Attention, le Pays Basque, je connais des gens sympathiques, mais un peu rugueux. On oublie tout, le beau ciel de Mexico. Tu vois, c'est ça la France. Et encore bravo pour votre imitation de Tino Rossi. C'était Luis Mariano. Luiz Mariano, biztanda, bo, ezta ewe giazko euskaldun bat, biztanda, euskaldun goziek zautzen hotela, Luiz. Me alor, vous êtes francei ou espagnol? Estu bas. <tus> <tus> <tus> <tus> na terrenarekin enela ta entzunuzi horro bat hor hartz bat ere ikusten baitu, bon, onlako aventura, misión peyibazk deitzenda misión impossible dela dirudi ustailan denaden naiz denek so eginen dugun filma izango dela kuriositatez Música Eta gurekin dugu, JB Warrior, 0 zazpi atxaldeon. Yepi yep, yep. atxaldeon. Bo, erosi duzuia, zure jostai uh, luberia denek badute, ere pentsatzuntzukerera duzula. Handspinner! Yes. Ah, Sobera mekanikoa da, eta ez aski luberikoa. Ez du, ez strukturarik interretekin, ez du es. bifia, estu... bateria ikargatzeko, ez da... Esta... Ez da interesu pikoik, ez da? Buf. Aldiz, ou uh, ere zerbaitetaz, les servitudes uh, textes on va tout roaminga bukatua da ara european chartoan Telefono deiak, berdinak izango dira, italian edo eta berdin pagatuko dut horrein Bai, istantean, egun ez da oino no pasatua, ekainean pastu behar da. Nikuko kado perstu bat. Bai, oranze ekin ziraz eurre, markatu, ba? bip, markak haztuko ah. um, ditugu, baina batzuek pixkat antizipatu dute zonbait hastez, ah, bueno, baina denako ofizialki pasatzeko, ekaina da, bimena tamazizpiko, ekaina. Ez bai peabai, ez da uh, zure forfeta erabiltzen alduzu, Europa guztian. Gain, Gain kosturik gabe, aipatu ginen bezala. Bo, gaur aldiz uh, nahi zinuen aipatu makron. Eta bai, eta bai. Aski aipatzen ez dugun norbait, asken egur hau betan, Ironia pixka bat, baina uh, programa, bere programa naute eskundetan, numerikoari buruzko uh, hainbat proposamen bat zituen eta be, piskatola, aspira kabatzuekin ditute eta hola, Sergio Siena, e, itzman ditu, ez 두고 irten ez ginakiela, espalimba ditu betetzen, haren esku, eh. Ezeni galdegin gero joze, eh. eh Ke chatukugira makolan eh, kontra, eh, eh, kontra, eh. Ez sortu ta beren kontrauta. Kachu, eh. Ez baditu zuiten, Macron, zainduazira. <gülüyor> Bo, lugalderen estaldura iduriz nahi du indartu? Bai, e, telefono sarearena, hori e, aipatzen eginoen. Jadanik aipatu izan dugu e, lehenago ere, e, Fransua Holandek e, bide hori hartu zuen ere. Jario bizikea hondiz estali nahi du Frantziak guztia, bost urte bahne, eta operatzaileak e, inposatu nahi die e, lauge, e, Lauge, beraz, telefono sarea ez ahitzea, gune xurigusietan, eta, ohtako, ba, tenak bikoiztu beharko dira. Operatzaileak, e, operatzaile hori inpozatzen die eta, gainera, sigohtuak izaitzen halko dira, ez parimbat dute edatzen, beren sarea denetara. Eta horren horretanez, pixkat, frekuentzien erabiltzeko gastu apalduko du, eta frekuentziak erosten dituzte operatzaile horiek, ara hori ere gastu bat da dena estaltzea. Boa, pixkat, alde horretak lagunduko ditu. Eta ezan behar da, be, iduriz aski untxadu zabaltze hori, ahzep, bada Uh, hola, numerikoaz eta konkurrentziaz arduratzen oh, ah, den eh, instituto bat, eta hogek eman ditu ba, eh, bideantzea emaniten ditu eh, pasaiapundu batzu egeiteko, eh, eh, untsa azite, untsa hain da, ez bai eta eh, iduriz bai eh, operatzaileako hertio, untsa errespetatzen dute, dituzte beren helburuak super! Super! <laughs> Eta bere ziki, eh, eka inondaguntako, egi erdiak, denak, behar hita izke estaliak izan telefonaz. Ok, bon be, berriona? Ara, haitzinatu be, be, hori. Eta ma gronek ere, empresak lagundu nahi ditu? Bistan dena, ara bere... Transformazio numeriko, ideia horretan, start mundu hori si eguzia, eta hori ezagitu, formakuntzak plantan ezagutuzte, trexena berrien erabiltzean ikasteko, pixka bat alde horretak nahi du pusatu, berezikien presa tipietan, bon, ara, gehiago jobera zehaztu gabe horretan, hori du ideia. Ikastetxeak, gazteak, babestu nahi ditu, makronek iduliz, mugikorak hortik kenduzi. Bai, hori, hori haipatu zuen, eh, jabutsa egintzen eh, proposamen bat, eskola eta kolegioetan ez utzi, eh, Snapchat eta Instagram eta Facebook eta hori eguziak eh, nola kenduko dituen eh, nera eskuetatik eh, ez dakita eskin darbatan presiandante batek horren dako. Ez, eh, <laughs> ez interneta itzaliz berdin lortzen alko luke, behin engaur egun gibela pausurik eh, mm, posibiltu ba, da. Zaila, ba, Zendako ez, eh, gero, gero ikusi beharko da da erakasleikin, ikastetxeekin eta, eta buraso ekin ere bai erora, mugiko jakatera uh, ikastetxeetatik. Ba, Burasoa korain ere maite dute aurreko kanun zaten ba, ikizu, eh? lotura txitzeko ez? Eh? Eh, da, pundu bat egin eguneantzea zertan daen ekipia eta <gibarik> denakak jobilak etu gira. Bai, <gibarik> zure. Nik ez dut aurrik, eh? <gibarik> Ez niz auge eta zari, hak joa ez zangorik ezrahtu, no? Telefonoa zainiz. Ba bistatena, zure lau telefonua gabe bizitzen ala. Eta <laughs> horri geiluak eta... Nor bizitzen alda. Zerra. Zu, be... zu bai, zu bai? Be ez, ez, ez, <laughs> nienez. Antzalde guziz, gailua pizturik egiten okuzu. Eman kizuna oh, voilà. beha, ez dut hori gabe egiten, hori <laughs> da tristezia. Egin ez anotei man kizun bat interneta gabe? beha. Ah, bai? Bai, ez baitzen hemen eta originalazen. Ah? Be ez dut behiz egin. Adas. Ah, Adas. <laughs> Adar. Bo, bref, Macronen gana berrizi urbilduko gira, eh, gizon, gizon, gizon simpatiko unak eh, dezmarchak linea nere nahi baititu, garatu, modernoa ba, moderno. ba, da azkenan, Macron hori. Agunt, modernoa, ba, uartya zin ezten ez, ezeko da, pixka toren gainan jokatzen dura, moderno ta sun. Comunikazoa, komkoma bloc. Wai, adar. Eh uh, bimilata goita bien desmarcha administrativo gusia ki internete segitarako dira. Den denak. Se trichte. Horri zen badu gauza bat bakarrik elenbiziko nortasun agiria ez, hori ez. Yes. Eza. Eza, hori lehen le, aldikoatzen behariko da, laire joan. Ah, edo Ameriarat edo... Gauza berada errikoetzerat edo Ameriarat, <laughs> <baka, laughs> Prefettura egara Eta, uh, bai, bai, bestena azze. Eh, Noronairi... Eh, gure e laguni... La Ametxetako lagunari emaintenaginako ke... Noxtasulagi bat, bai, bai. bai. Mm. Bo, len biziko ez da interneten iten alko, baina angainateko agwai. Uh, Bereziki, haipat du justiziari lotua uh, webgune bat... Untzala, zaskifite igmeh lukena. Uh, piskabat, zer den uh, sistema bezala, genek zautzen zue, en popo, en guv, eta bai. dirar, etterara. Ta piskabat, uh, ara formula horretako zerbait, justizia desmarcher lotua, kondu pertsonal bat, eta ara hor, bilduko dira, zure kasuari lotu jurisprudentziak, eta piskabat, horretako mm. zerbait zentralizatua, eta uh, bestalde ere, Ola berriz beste webune bat ere esortu, ola kondo pertsonal batekin. Nun bilduak izanen diren, pertsona bako txaren, eh, eskubideak esku bideak, serri haizu lotu esku bideak, orra cemaiten alkodizu, eh, lani bilbideari eta formakuntza profesionalari lotuak, orre... Identifikatu uh, a pertsonala? Pertsonala bai, Hori da. Oh. Eta, biskabat... Nazo eskubide guziak leku berean zentralizatzea, hori da haipatu duen neurietarik bat, eta eta ara, egoera fiskalari piskatulotua. Eta biztan dena hori egiteak, eh, ondoriak egine izanen dituz, funtzionarioko buruaren apaltzea aipatu baitu. Pekeablogekin. Hortako, e, <risa> ba, pentsatzen da buruaren gibelan ere holako zerbait badela, eta hortarat buruz doala mundua. Bai. Tristea berbada, berbada ez, prektiko tashuna, bai. nahizena. Badakik duzerpantzatzen dut. Nik estu dios eganen. <laughs> Odduzu nortaz. Bai, nik ere badakitzerpantzatzen dutana. <laughs> <laughs> Eritaren bai. parte hartzea xushtatzeko embeia ere iduriz, bai. uh, demokrazia parte hartzaile sale bat da, demokraz? Orida, demokrazia 2.0, demokrazia parte hartzailea. Eta, bai, eh, Ah, Galdera battiken dazut. Bota. Zure ustez uh, badutzen amaki bat Frantziak Frantziaren artean mm? ehunetatik zon uh, bateek jadanik izenpetu edo edatu du petizzionere edo ah. izenpe bilketa bat Interneten linean. Euneko hirurogoiak? Hain izda? Hain e, izda, hain oh. Bai, hori ba, da, e... nere inguro mena hola ikusten dut, beha, uneko hitamagak? E, ba, Beho hitamagak, eh. Ah, zitzatukun. Bik, jadainik hola paktea aktuadu. Vale. Biskat, uh, ara, hori ikusten, bestalde ere, uh, gaiten alda, Bost erabiltzaile batek segitzen dituela bere urbileko instituzioak eh, xarri sozialeetan edo interneten, eh? izan eh, eskualdearen uen kondu edo webgunea, departamentoarena, erjielkargoarena, eh, eta pizkat badela interes bat ere interneten, eh, koko txena artean bizi demokratikoari eh, loturrik diren gauduzetan, eh, badira beste webgune batzu ere, civic bezala dentu direna ke ez dut hein beste zagutzen uh, bat uh, biltzen dituzte adibidez uh, diputatuak uh, sexbozka zenuten nul o la esquema bat zutava dira ta piska bat uh, Teknologia behien bidez eh, ara, demokrazia parte hartzaileen mm. eh, ideia nola <gülüyor> bai, bai. nola nola gainitu badira orain ideia batzu edurizko gauza konkreturik ez, baina noja enjustatzea aipatzen zuan eta berda hortan eredua izan dena edo aipatzen alda baitzineko gobernuak aksal le mexikin hor izan numerikoko presidente eh, ba ministroa mm. gintsutan numerikorenguruko lege bat aipatukin ona itzineko le, kronika batean eta hor uh, erabiltzailen eta interneten biltzen direnen uh, ekarpenak, hainitz uh, bildu zituenak eta uh, legea piskat idet, idatzia izan da uh, ba, internetera biltzen dutenekin eta piskat uh, ara, bai. bad, ideiak eman ditu askiak akastatua izan zen hori geek munduan biztan dena mm hori -hmm. uh, ikusten du zerbait interesgajia Uztesko demokrazia hori ez? Ezken, <laughs> fiskabat, xale sozialetan zure Sen, iritzia maiten duzu, beraz uste duzu dena irautzen duzu lat. Ezken, ez da deus paxatzen. Ez takarika 2.0 bat, zuretako. Ez <laughs> tutustez. <laughs> Buen. Bon, un chama Macron e analytique gauss a calatu ko dira beraz zain e internet eta teknologia berhitan e bai -be, Weber squadra e dena dena. Ego e kitia tranchomanistek dio ta e mesala. Il e y a comme um, tranchomanistek Macron to tout soutenir e -ne, e bai. Ah, bai bai ah? bai. Gonaipatu gino larekemen justuki. Uh, bon, ale, bukatzeko uh, berri honbat, Blackberry bizitza? Eta bai, <laughs> argunt transhumanistak ez direnen zate do, argunt teknologian bizangoak sartu nahi ez dituztenen zate, beti baitira, bai pantaila taktilen kontrakoak, eh? ah. hori noba dira. Bai, bai. <laughs> ez dira, ez dira jontesak eztuak. Eta horien dako, uh, BlackBerry marka famatuak egun berean ateradu bere telefono behia, BlackBerry ez egutzen zuen, uh, Uh, azerti teklatu bat, uh, fisiko bat. Ortena gailiko uh, teklagusiak bat ditu, baina telefonovatzen charterik. Hori uh, da, teklatu fisiko bat, eta ez ez pantaila gainean zure ez erilodiak ezagiz. Mm -hmm. Obamak gara ian hain itzera biltzen zuena. Eta bebai, pentsatzen zen BlackBerryk ez zituela gehiago lakoak eginen, beren uh, esplotazio sistema ere... Uh, bo, bukatu zate bantzuten, baina e, eguna gertaraz dute behi bat, erakutsi dute uh, smartphone uh, klasiko bat uh, bezala da, oraiko smartphone klasikoak, salbu azpian badu teklatu bat, horrean luzatzen duena, ez da lehen go BlackBerryan formatuko aso bera, eh, lauki ora ez, ala uh, ere, uh, lauki zuzena da, eta bo, baditu abantailak ala ere, Biguneko autonomia bat aipatzen dute. Biguneko autonomia ara ere gaujegungo eh uh, ara telefonoren merkatuan uh, politika da, dejada Azpimarkatzen alda, eta aldiz, jamezala, eksploatazio sistema. Aldatu dute, Androidetara pasatu dira, ah. beraz ez da gehiago ba eksu, aplikazioen kompatibilitate arrazorik, badakiu WhatsApp eta aplikazio batzu, ez dira gehiago baliatzen al BlackBerryetan, Blackberry. BlackBerryaren OS aduten entzat. Berra, berriz partitze bat, marka mitiko rentzat. Zai, espero dugu, berezat. Bimila urteak margatu dituena. Buena, ebe ongi dena batakigu, beraz, Macron eta Blackberry den aztian. Macronek ze telefonatuak izuzo? Ez dakit. To? Iri haikez. Eta Trumpek? Ez dakiter ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Buena, ados. Zuzpen txatu, xe katzia. O, onduko Jota be warriak zerozazpi, mire eskerta izanuntza. Aio, aio, ekzau, ekzau. Eta se aska, zariko, gira laste, urgorostiaga se askareko zuzendaria gurekin izango da. Postuak galdegintzituzten ondoko sarrerako, sartzerako eta ezituzte denak lortu jadanik erri uratzen txalatu zuten, negoziak eta katzo uh, bururatuz, bururatuzat utzi bali maitu ere uh, akademiak sehaskak segituko duela borokan errandu ur gorostiagarekin naipatuko dugu. Bostak eta erdi momentuz, Euskali Gatietan behiak zurekin julengiraz. Arrestigun eta arrestigun behaz adegusiak. Emanuel Macron, lehendak aiaen da lanko en berriz lantzia, horren aip hatzeko asteherte huntan eresebituitu xindikatak eta nauxian ordeskaiak bilko en berri estigui wano, bena hiu xai nauxi ba, aip hatun ahi dizutin. Lehenik empresakal laneko akordioak finkatzia nahi dutu eta eswa jartibesala horokorki biegerenik prudometako xaien mugatzia en bat, uh, mugatzia, kampuatze bat uh, esartia eta hiu gerenik langinen ordeskatzeko si instituzio. Bakar bat izatia, eh, eh, partes, gauhiu, beitia, juun, enta ez izatia, hiuen partez, gaur hiu, beitia, jantziako lehenak aian nahi eta hogeantako ez ez izaiteko sinikataekin, eh, edo sinikatak ere zebitzen dutu, egun akordio bat egiteko asmoaekin. Silvian Halo, waiarte deputatu sozialista segaren hautez Eremian berriz haitaga, eta lege biltzareko hautez kundentako, herritak rakuniantik jarregitzen dutila, eta alkarten proiektiai interes berezia badila, entzuen dugu eraiten seginetako berri isailan. La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et Ander Ditaga Yakeba il va dit il gunetan Jacques in Mélenchon NB Garenindar ai santse la Bayonne en présidentiel État Légabile Sareko la France insoumise go hautesgiak dia ordin la Garenboska guni en Didier Bayen c'est à Marie Agraz Bourge Garenian Jérémie Farge et à Patricia Louemberg et à Chegarenian Christine Labrousse et à Benito Sueliam De Bula-France, Nicola Dupontenian eskunt, conservadora alderdiaren haitagaiak aurkestu dia ebaia ztexart huntan, Veronique Dazor eta Pascal Leselier, Lau eta Bosgaren Boskagunetako haitagaiak izan endia, Francesz Mailako ikuspuntia hartu ik estie proposamentzea, zik tokiko problematikei begira, hiskuntze kultura dago kionez, wai ea oreka horreka atzaman beharkoda, uraldeko identitatea eta franziako identitatea en hartian. Bila bizirik, garapena agentziak, gara pena agencia ke bila sho en bialeta ko entreprise lande yalia ko geste du tu e une ta hin tan ho geb la un poste basienne sortir une batage curriculum orchestique isan dielai landa boshena costalitza e kin lotuc e do service e kin hores gani Ipari Uxkal Herriko Hamasazpik kompagnia bildudia taula Deitu uh, plataforma batetan Rugelea Taldek, Taldeko Ander Fernandez Goizberiko kumita izan dugu Federakuntza berihunen sediak aurkestu teizku Helbu nausietan artin Iparuskal Uxkal Herrian praktika artiskitiko Desberdinak trukatzia Eta egituatzen aiden Euskal Elkargoan Kultuur politika orokor bat bultzatzia Bestiak beste ondoko berisailan Barnatuko dugun na Hala serriunian aktualitatea serreitekoak momentuko Ondoko hitzordia seionetan istantin Ukanen dugulaik 3000 mandoka 3000 mandokan Charles Biddegain ganastian zori honekin zinbazaiku aste huntan zorritxarra nugu bait ilsendela zeutzi du o oh, zorri usten alitu zorrak Horen izdiorko aitten zute, eta zorriz estalia da. Egoitzurritiko etxeak aldi sirauzaben beno lehen sharako eskola zerzen aipatuko deiku, izanenda indar bat euskarari leku baten eskaintzeko. asularren inguruan antolatua baina ez da zirutik eldu zerbait eta ez da isolatua ha... herritik. Eta einaute chamend in gintza dela eta argi zirinta sirinta maitzarzun den kantoia. Amudian le grand coup de foudre pour embérir eh badikaknik beste bezala etsean horie eh? horiesian elgar etzikotuz etzikotuz eusella a pris voixatos certo hola galtatosi kantianoridok 3 mandoka aste artez 7tan lauetan i chimando ko a di musika mankisuna asteag gauetan 9etan bisi kimaiteshit Elarun bat gauetan, aneketan... Eta ere... Ikan de gauetan, zazpietan... Oh, eta bai... Azina, zerbait zentzen, arruan... Adio. kanpoko mintzaldi saioan, jonden aldikoaren segida entzuten alko dugu basaiziak antolatu Erria Eraiki lemapean, komitatu baitzituzten Michel Berguñan bake eraikitzailea, Angel Beho Bide Gure Eskudago Plataformakoa, Begoña ongi Ongietorri Refusiatuak Taldekoa, Dominika Mestoi Lurza Indiakoa. Erria Eraiki mahen ingurua eta publikoarekin debatea, entzun gai astezken untan, argatzeko behatzi hontan Euskal Irratietan. Errepika, Via La Munian, Salvatorez, arratsaldiko bi hontan. Itzetaput, itzetaput, itzeta itzeta itzetaput, itzetaput, itzetaput, itzeta itzeta, itzeta itzeta itzetaput. Man gai nagusi ordu honetan be uh, beriarekin asteko eta ziuzezten ere gain dena. Manchesterren erresuma eh, batuetan hogeita bi lagun hil eta begeita heereetzi zaurtu dituzte Manchesterren konzertu batean leherketa eragin da. Manchester Arena estadioan leherketa izan da Argiana Granden kontzertuaen bukaeran, Aurretan erabeak ziren, kontzertuko ikusen gehienak eraso terrorista izan izanela errandu, Teresa Mayk, eta hogeita hiru urteko gizonezko bat atxilotu dute, estatu islamikoak beregain hartu du atentatua, hori da beraz berriak... Ema duena tituluan eta beste titulu batazpian azpian, erasoa gaitze dute euskal erakundeak, hainbaten hoaxak beraz hemen biltzen ditu berriak, uh, adibidez, bingen supiria edo ta inigo urkuliurena. Besteak beste, zitu ezten aldiz direkt uh, itzaren ondoan, hiru uh, biktimen uh, noxtasunak uh, Deskribatzen ditu do ateratzen ditu hemen Sydwest Tech gai Ilgarren gaigisaldiz berrian ikasturtea eskuntza, ikasturte asiera oso gogorra iragarri dute sindikatuek. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola publikoetan grebarat deituta dira gaur, oso jarraipen zabala izaiten ari da. Elaren laben eta steilasen arabera, hirugarren greba eguna da eta ez da akordio zantzurik ere. Eta bestalde, Sehaskaren eskaerak baztertu dituzte, Bordaleko Erektoretzak eta Akademia hau ere berrian gai nagusietan tenore untan, gazeta puntu eusen ere, negoziaketan desadoztasunak direla jakinarazidu Sehaskak, eta media bazken aldiz titulu hau Sehaskak presioa mantentzen du, Gurekin, egan bezala boz minutaren buruan, ur gorostiaga sehaskako zuzendaria orta salitzeko. Eta errekale hor bizirikak manifestazioa eginen duekainaren iruan hauzo okupatuko kideek salatu dute, argindarrik gabe egoteak hauzoaren segurtasuna baldintzatu duela, alaberg, faltxotzat jo dituzte gazteizko alkatearen edo uzapezaren kritikak. Argian ere lehen gaietan dena eh? errekale, hor, errekale hor bizirik. Laborantxa xaila aldiz nagusi argian. Barkose, Gabadi eta Domintxineko etxaldeen aldeko diru bilketa titulupean. Beren egaziak iltsari uko egin zioten hiru iru lortu zuten ahate eta oiloak bizirika txikitzea. Beste laborari egitar eta utetxen laguntzaz, baina ordainetan dainetan hogei mila euro kostako zaizkien analisi garestiak egiterat behartu ditu administrazioak. Hori loturik ere Jamichel Bego Domintxinekoa eta azlearekin egin elkarizketa probosatzen du argiak. Eta bestalde ondoan ere gai interesgarri bat atzoa ipatzen ginerari kilian jornetek katalanak egin zuen uh, Ah, mendi igoera arri garria, Everest igo baitu. Oita xai ez eta jautxi, oksigeno bote hilari gabe eta sokarik erabili gabe. Titulu bat hemen proposatzen du argiak, zenbat bat diru behar da, Everest igotzeko. Eta ba, ez da eski zapeta honak eta deantzi beruak okaitea. Berrogei mila euro inguru behar da iduriz ordeindu bimila eta mazazpi urtean. Se eta esunak proposatzen ditu hemen. Soin diren, beraz, hortan presio orten, sartzen diren, kostuak. Eta Venezuelaari ere interesatzen da argia argazkien bidez. Aurrez aurre titulupean, Venezuelako protesten hainbat irudi jaso ditugu komunikabiden bitartez irudietan polizia, manifestariak, zaurituak ikusten dira borroka etengabean. Orako irudiak berriz protesten testu ingururekin zerusik gutxi duela emaiten du, aurrez aurre titulupean, beste irudi batzu beraz proposatuak dira, men uh, blog erreferentzia er egiten du uh, arkiak. Hey, hey, Etxauziak 5.000 euro lortu nahi ditu, irailaren ama bosterako hau ere kazetan bigarren titulu gisa, zabal eta bizi kampainaren baitan helburu berri bat finkatu du etxauzia, nafartaren elkarteak, 5.000 euro lortu irailaren ama bosterako, hortako eskalerian gaindi baita diasporan ere ekimenak prestatu dituzte. Eta sef deteko OIA ere, Jean-Luc Bero uh, gertzen da, uh, ni diputatu titulupean proposatu den Elkarizketan media basken. Eta zitu ezten bigarren titulu gisa adiz, Manchesteren azpian uh, futbola eta bordaleko aldaketak, futbolari aldaketak eta beste zitu ezten denatxe man Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. eta putz. Ha, ha, ha, ha. Laster gurekin izango dugu Urgorostiaga, Seaskako zuzendaria erramezala, Postuak eskatu zituzten nogeita laun aski, orotarat, eta sortzi bakarrik proposatu zituen barriera akademiako inspektoreak erri Negoziaketak beraz bidean zirela eta atzo am, bezonbat postu lortu dituzten, galdeginen diogu azkenean, uh, diakinez agiri batean eh, adierazio dutela borroka etzela bukatua ondoko sartzeari begira Belako taldea orain, Belako euskal taldeak disko bat aterako du irailean eta haintzin auherapen kantu bat eta bideoklip bat proposatzen du Render Me Numb kantua itzenakantu hau. Belako taldeak proposatzen duen kantu berria maiatz astapenan ateradu. Diskoa aldiz irailean aterako durarik soinu zikinago batekin naski eta segitzen dugu itzetaputzen gure gomitarekin. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskali ratietan. Negoziaketak oraino bururatu gabe, Xaskak ikastolen elkarteak titulu honekin bidali du Agiribat postu negoziaketei begira. Oroitz gira erriugarteko ofizialen ekitaldian jakinarazi zuten sortzi postu berri bakarrik eskuratu zituztela. situstela, 84 galdegiten zituztelak. Nik gurekin Xaskakoz susendaria ur gorostiaga atxaldeon, atxaldeon eskak beraz atzo jakin du heldu dent sartzeko antolak behin betikoa zein izanen da izanen den beraz ika astolak esu beti edo. Ez konten da astekogiejan <laughs> urteeguzia uh, dramagu uh, negoziatzen edo helgaen behi ukaiten ezkunde ministeritzarekin eta zerbitzuekin eta beste eskola guziek beraz otsailean jakin dutenean uh, ze uh, zenbat medi ukaenttzten heldu den sartzeko, Beguk azkenean atzo baizik ez dugu jakin, eta beharri dura dugu, bereziki uh, bahne kaldean, espaita inklusoreako unitate pedagoik IEP deitzen duguna guk edo ULIS deitzen dutena Eta barnekalde osoan e, estelarik be, gu baditu gu iru ikasle beraz uh, ameka eta hamabi urtekoak be, alako unitate bat behar dutenak, eta gure esedazen Lartzabaleko kolezioan eh, hau da maneserdo zentzi Etxart kolezioan idekitzea eta egektura e dutza eta Paueko zerbitzuek e, debekatu daukute hori idekitzea beraz bon, e, ez ez gira bate kontent eta sartzea bon, e, beraz Eginen da, eta uste azkenean baldintza egokietan egiten alko dugula. E, ezkunde ministeritzak zortzi postutik, beraz, amabostera pasatu dira, ala ere, be, tagte guzia faltadena, hogeita lauera teltzeko, be, gure gain izanen da. Beraz, sehaskak medioak ezagiko dituelako, sartzea ongi pasatuko da. Bainan, hala ere, negoziak eta ez da hinoetxia, egin du damezala, beraz, IEP e, egitura, be, inklusiorako egitura eskaz baitugu, eta gero baionan ere, profesionalean, komertzioko saila, ezpeitea da daukute idikitzen gutzi nahi. Horten, Berrizietzoltzeko Larza Balerator, amanexe, erdoza inzietxart kolegioan idikitzekoa jumazinutela inklusiorako egitura pedagogikoa, beraz klase berezia. Debekatzea erraiten duzu, debekatu dauzietela, itzegokia da, debekatzea? Bai, ze bat bi aukera dituzte batetik eiek postua emaitea, eta beraz uh, ofizialki dekitzen da egitura. Beste aukera zen, uh, ez badutenei postua eman, be, guk postua eman dezagun, eta baimendu dezaten uh, guk postua eman ez. Gure esakeletik erakasle hori dainduz, gela hori dekitzea eta hori ere, e, ukatu daukute. Beraz, zinez, debekatzen dute, eta azken finan, jadanik zailtasunetan direna aukak, kondenatzen dituzte e, ikasketako ino zailtasun gehiagoekin egitea, gena baita, goiz guziz, oto hartu behar, e, kostalderako, kostaldera jin eta genera jakinez gauhegun, be, salvado dugun jepe gitura, beraz, eldua girela uh, amaika ikasletarat, beraz, ez ditugula beste hiru hor sartzen al, ama bi baita gehienez, beraz, azken, azken finan, kondenatzen dituzte hau batzu, uh, zailtasunetan direnak edanik, eskola frantsesean segitzerat uh, ikasketak, eta genera hiena egitik ujun. Beraz, bon, uh, ara, uh, kexugira, eta hoge egiten dugu, afera hori konpundu ez deno, negoziak eta ez dara konpundua. Zergatik zure ustez uh, Diekkuri Beraz? Eh, ekonomia istorio batean nahi dira beti ez, eh? eta egiten akute aurten hiru augendako onartzen badute, elduen urtean bostu kanen ditugula eta obligatuak izanen direla, be, e, postu hori atxikitzea, eta ez dutela posturik, eta hori da, horien ahazoinak gukarriten duguna da, joiek besteak bezala, euskara zikasteko eskubidea dutela, eta bereziki e, zeltasunetan diren horrak lagundu behar direla, eta hor postu haman behar dela, eta postu ez baduteen manai ere, uz gaitzatela be, behar duten laguntza okandezaten aurk horiek. Uh -huh. Aude, kasu horretan, ondoko sartzerako, hiru aurk horien zat, ezta lekurik izanen ikasztolan? Momentuz, ez dute nahi, baina guk lan egingo dugu, lohtu arte, eta bereziki. Ez padute postua eien gain hartu nahi, eta egitura ez padute ofizialki idekin nahi. Bon, integrazio Batzorda eri da kanpaina bat egiten, eta horre egitea ere idei eginen diegu, eien ekarpenak egin ditzaten Integrazio Batzordaren kanpaina harrakastatxoa izan dadin, eta horre beste behin ere erakusteko eskunde ministeritzari. Be, ez gaituela, deusekel dituko. Aurtengo hartzaren berrikuntza ere da liseo berriarena eta uh, liseo profesionala hor lanbide ziketan aurre ikusiak ziren bi xailetarik bakarraidekiko da ere, hori ere diozies sozialarloa eta komertzua apentsatuak zirarik, hor komertziurik ez da izango, ondokoz hartzerako? Beraz, momentu zer gaiten beraz, uh, amah ikasle behar zirela, uh, idekitzeko eta ez ditugula beraz, bon, guk lau ikasle ditugu komerzioan, eh, uh, beste sei dira ere soziala joloan. Behitzen zaigu lehen urte baterako badela aski, sei uh, loiekitik itzeko, jakinase estela sekulan egin euskaraz. Yakinez ere be, gure ilizo oraikuntzan no, dela, eh? prest izanen da ere ilerako, Buna, bon, ulektu behar dute ere, be, pario bat dela familien gandik, gure gandik pario, pario bat dela, eta komertzioan lau ikasle bali maitugu, be lau horiekin hasi behar dugula, nunbaitetik hasi behar baita, ezta da asten ala, astapenetik ogoi ikasleekin ez eta amarekin, be lau badira, bat dira, ez ere gaizki, eta ikusko dugu ekaineko kontsailuak kon, kon eta gero beste ikasleren bat edo gehio gaitzen den, Baina, hori ere, bon, ulektezina, eiek idira eie matematikak egiten, eta, be, matematikak egitea ongi da, baina bientu batez, izkuntza baten bizira upena zari gira. eta hori pario handi bat egin dugu eta ulektzen dugu, egi urratz, izi gehiak kastatxoaren handoren, Euskal Egiako soki bat eginduela gure parioarekin, nahi da ezik eta adikitzeko, eta ezinbesteko adela, beraz, komertzio sailarei adikitzea. Matematikekin ekin segitzeko, uh, orduan bilan bat egiteko, uh, sortzi postu eman zituzten astapen batean, azkenean ama bost lortu dituzela negoziaketen ondotik, hogeita lau behar zirelarik, hogeita uh, horiek lortu gabe ere segituko e, uh, dira um, irekin haizen dituzten klase guziak plantan emaiten? Bai, uh, be azken finean, beha urte guziz bezala, azkenean uh, burasok egin xakeletik pagatu beharko dute, eta uh, beha zehaskak uh, eman beharko du soza, uh, erakasle falta diren, erakasle horiek, uh, enplegatzeko. Baina uh, beha horretan ere be beste alegin bat, ere ikuntzenetan alegin nahi behar dugu, funtzionamendoan ere alegin nahi behar dugu, horrek erakusten du, beha hori uh, no, jendeak uste du normaltasun baterat eldua girela, beha ez girela normaltasunean, eta gure izkuntzak oino be, ofizialtasun eskasa pairatzen duela, murgiltz ereduak lege baten behar jaba duela, eta ara, realitatearekin tupust egiten dugu beste behin. Uh, Nun dik da blokeoa, beraz. Zea remanduzi azkenean uh, akademia inspektoretza horrek ilan? Negoziaketak ez dira oino etxiak, nolazpait guk idekiak txekitzen ditugu, beraz, bon, negoziaketen gora bera ezin dira oino eman, bon, burasuek gukana dituzte, eh? atzo gauan berean eh, ikastoletara mesu bat bidali zen, azken hasteetako eh, negoziaketen gora bera emanez, baina bon, guk negoziaketari ateak idekidine dizkiogu eta presgira, bea terabide ezberginak xikatzeko, uh, bai komertzioa irekitzeko eta bai hiepe uh, egitura irekitzeko Barnekaldean Bon, hori beraz posto edago kionez, Bitzala ere uh, aktualitatean baitzen txaskan ere joen asterne, edo txaska aktualitatean baitzen uh, janla zalen gandik, uh, zitu goberriz hori talaziko bere itzak, baina uh, Mingariak izan zirelazpima ratu zuen Paska Lindo lehen dakariak, txaskako lehen dakariak, zertan ziste horrek ilan, segidabate mango te duzu e. Beraz, abokatoarekin aztertu dugu, ze egiten altzen, eta berak argitea garbi egin digu difamazioa egina eta argia dela. Gertatzen dena da, hauzitara jotzen badugu, berri zere beste tribuna bat emanen diogula, bere ziminokeriak egin ditzen. Beraz, ez diogu tribuna berri bat eman nahi. Eta gero iduritzen zaigu, auzitegi batek baino, azken finean, eldo denekainan, erritarrek e, juiatuko dutela, Uh, bat egiten duten ala ez berarekin, jakinazekainan bozak direla, beraz, Euskal Eritarek uh, emanen dutela hien jui amendoa. Untxa, hemen tse, egan bezala, sehaskaren uh, postuak negoziaketan direla, eta oraindik negoziatzeko bidean zistela, beraz, beti uh, ez dira oktan bego zuen zat. Erez, ez e gutienekoak uh, lohtuak, eta be, gutienekoiek lohtuak, lan ean segituko dugu. Urgor hosti agaxi askako zuzendariagur ekin mil esker... Mil esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ukskal irratietan. Utsimandoka. Uando Charles bidege ganasttian zori hon nekint ziinba zaiki astehuntan zorri txarra. Norbeit hiltzen dela hipoge zeutzi du hiru mila zorri mm. usten aliiture zorrak. Taoren egiten zute, zurrez eta zurriz estalia da. Egoiz zurrutiko etxeak aldi sirautza beno lehen sharako eskola zerzen aipatuko deiku, izanenda indar bat euskarari leku baten eskaintzeko. Azularren inguruan antolatua, baina ez da sirutik elduen zerbait eta ez da isolatua ha... erritik. Eta eñautetsamendin kantakinza dela eta argi sirinta maitarzun aitortza den kantoia. Amodian le grand coup de foudre pour Emberire, eh? barikapnik beste gizala, prezian hurie, eh? forisian Elgar etzikotzu etzikotzu isla, a prix vatos, certo, hola, kertatosia kantianoridok. Itchiman doka aste artez 7tan lauetan. 4etan. Itchimanoko. A di mushikaman kisuna asteaz gauetan 9etan, bisikimaiteshit. Larun bat gauetan amiketan... Zuzpialoet... Eta ere... Azizkinetan... No. Ikande gauetan zazpietan... Oh, monia! Eta bai... Azena, zerbait zentzen... Arruan... Adioz. Lege biltzareko hauteskundeak Euskal irratietan. Euskal Herrian presentatzen diren autagaien arteko eztabadak tabadak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 Eta putz emankizuna berriz atxemaiteko interneten itzorua euskalirratziak.eu usueb gunean absolutuki orain entzuna iba duziz zerbait itzetaputzen entzundakoa atzokoa dibidea zelo joen aztekoa. Hor atxemango duzue beste naz bihar, eh? Bostak eta seiak artean hastezkene eh, izan ki bihar ba, ikusik uzera ipatuko dugun, eh? eta han artean beti badakizue goguetatu, pentsatu eta sustut izan putz. Txeya kuskal iratietan.